بسم الله الرحمن الرحیم باب الكلام په کتاب الله به علم کتاب علم روان دی نسل اورم باب دی دی باب کې دا خبره ذکر کای چې څوک د قران کریم تفسیر کای بغیر د علم نه پخ په لا قلب او پخ په سوچ او رائے باندې دی بارہ کی سحو کم دے جن دبر زهو ریت نقل کڑے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لی من قال فی کتاب اللہ بی رائے چاچ وے ناو کلا پ کتاب دان لا کی پ خپل رائے سر فاصواب او دی ورسی دو صحیح خبری تا فقط اختان او پتا قصر دے خطا شو دې مقصد سری چې سره په خپل رای سره د الله کتاب کی خبره کوي دو مقصد د دې جوړی یا خدا چې د قران کریم د آیات تفسیر دی کوي د خپل خواهش موافق خواهش موافق ده د پزين کیو خبره راشي او بل هغه د قران د الهي بشکې یو مقصد د جوړي د ویمون ستاده چې قران کریم د آیاتونو تفسیر کوي صرف د لغت په زور باندې چې د لغت کتابونو ویری دي او نحوی تداس صرف دي او د کتابونو یود دي او د اړ په زور باندې د قران تفسیر کوي او داگی جی کم شانی نزول لیو یا داگی مطالق کم اسباب دا نزول لی یا حادیث اگر طرف تر وجود اینک لا دو مقصد ای که دیشی چون کی لا دو مقصد د ناغی صلح صحیح نری اگر تازو که دا مفسیرینو دا تفسیرون اگوری نو پا داغا تفسیرون کی طولم دقنا منت تفسیر دی. د لغت په زور باندې د نه سر په زور باندې حقیقت او داسې تفسیر چې غو مې نقل وي په حدیثه مرفو سر دا ډېر کم کوز برাজি زیات ناراضي ادینه اول مقصد مراد شو چې څوک د قران کریم تفسیر کوي د خپل خواشنه تو پر خپل د پا را خپل یو یې کیدی او دا یې نه پسول به د دلیل پېش کوي د نوک که ادې کې وام امر رسیدو خو دې تا کارې دې کوي خوښ پرسته نه صحیح الکه حق پرسته نه دي د خپل بنیاد باندې نه خبره کیده خوښ کورسته یې خبره یا درې چې درس بالکل صحیح لم نشته اوه ز د وړاند د لاس گذار دیه یا نه نو کله سې هیڅ یو کله غره د لا تګزار او کېږي نه هغه جایزه نه چې وګزارو کې انداده نه شي یو خبر ازین کې کې نه چې یو حاصل ولني نو درس اوریدلنی دا خو نه په خلطه کې چې زه پوښتنه به دې ابا اميان به قران زده کي پس پوځي پوځي امي مينو قران زده کي ولذي باصا في الاميين رس پاکي دا خبره کول چې چا سوال له سوله نه نه ترجمه نه کوي او چا بي زم در جنوي قران ترجمه نه کوي د دې ورودنه سوال او ساتل دی ما خبره د قران تفسير دی په قران تفسیر کریم تفسیر سوکای دا په سترکی سه قول فقار دی دا تفسیر د قرآن په شپق ترکی سره کی اول تفسیر د قران به قران دی الحمدلله دا ملګه زمون د مشایخ او زیات تفسیر د قران به قران کو او په سیرونی کې چې غلطۍ په بیا مشتي خو اغه تفسیر جوړیر دنیا ده ده. نا تفسير نا تفسير ده. ده. او دنیاکی مقبول او اسحترین نه لا تفسیري من کثیر نه او تفسیري من کثیر کوم یاد ہے تفسیر د قران بل قران دویم به تفسیر د قران بال احادیث اذا حدیثو ازریبانی د قران تفسیر وش او دریم تفسیری د قران نه په اقوالو د صحابو دا او د احادیث حرایت په باره کم کوزوم مرپوه مليو او سلوورم تفسیر د قران نه په اقوالو د تابعین او په تنظیم تفسیر د قران نه په لغت سره جناحو سره معنی بیان ودی دا په هغه مقاماتو کې چې د سره تعلق ساتي او شپغم تفسیر د قران نه په اجتهاد او استنباط سره په حضرات حضرت چکم او دا حدیث یو من قال فی کتابه برای په صوابه لدین کدا مقصد شی چې قرآن کریم مسوک پرې کې خپل اجتهاد نه چره قرآن کریم خرمی اترانی طورا در ممتاز و سوچوکو وَالَكُمْ اَنْزَلْنَا قُرْآنَ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ درہب خرمکتا عربی که نظر در مجرد او باستر بلو اسی طرح عرب وَلَقَدْ يَثَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمِمْ مُدَّا كِرْ اینسان کلنی ده حدیث پزاہر نده محمود چې لدې نه مو د قران کریم اغا يهتونه دي چې غن نقل <سؤال> ته محتاج دي په سره پاکه خپل عقل چالي محتاج دي نقل ته محتاج دي په سره پاکه چالي د خانګه خپل اقل ته تفسير يا اغا يهتونه د قران چې دغې نه استبداد د مسایل کي او هغه ستین بعد د مسائلو خو ارڅو نشي کولی او ارڅړلایم چې د دې ستین بعد بیراهي کې د دې طرف ته اشاره شو دا ده خدای کار دی تاسو په خبره یو تفسیر د قران دی او د قران ترجمه په قران باندې کولې کیږي وروسته چا کولی خبره د سوچ نه کوي نو ځکه څنګه ځانو اردو ککړ وقرآن خلاب تقرير الحديث حديث وخبر ده دی لایق چی خلق یاد کی نو مکرر کوله وکارد دي دی. دی حدیث کرا له یو صليحه د نبی رسول رحم خدمت یې او د بوخاری د حدیث حواله می چې د انس رضی الله و ترن هو دی هغه یکا نو نبی اسلام اذا حدث کل چی خبره وکول حدیثا بیان ولا به حدیث او خبره واپس کول به غدری کرته دا هرې خبرې سره تعلق نه ساتي دا څنګه غره نبی عليه السلام هر خبره دري کوي د دینه مراد هغه خبره دا چې هغه باد ته ادولو د بخاری دغه بوخاري کې وزرداه ټکي راغره دي حتا يفهم عنه حتا يفهم عنه چې دا خبره د نبی عليه السلام نه یاد شي معلومه شو چې کوم خبروي اهم او ضروری دا شی. شی. ری تکرار پر پرکار دي چې خلکو تیار شي او دغه ځان نثر ذل او ترنوب کې بل جمله د امام البخاري کې چې اذا اذال قوم تسلم عليهم سلم صل يقوم سلام والسلام به او چولن دریزه نباذی شریهینو دی تعلق د سلام او استیزان سره چې دری کرت به اجازهت طلب کیا سلام سره کمیل آ و شوپ بیها کنوا پس شو بازوی این تنگو دا کٹوالی دا جمعی سر ریچین بیدی سلام بسلام و آچاولو و اوی بیر اچابا نیو رید لیو بیوی زی خیت رفتا مو آچاولو دا او یا یو سلام دست ازان دی بل تحییر دے بل تودیع دے بایا باب پر سردل حدیث باب ته بیان دلتئی موتلل د خبره کی چې داسې تلاوت پځتې سره وکي د سردل حدیث زهري نوروان روایت کوي چې انسو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ اڑغد حجری عیسی رضی الله عنه اپدی مقیمه کولو او به وروي اسمي يا ربه الحجره وكيدا اي مالكي ملي حجري دزليوي دا دينه پر ديوت حديث وري او عائشه جلل تنه دا دي تصديق او اسلاهه نکنه چايي پر خپل منوي عجبه اله زايد تعجب نه کېريته او حديث خبره تا قالنا يقال <سؤال> انه الله صلى الله عليه به حديث لو شاء العاد وقطلو ايش ميرن كه يسيو كما خبر بين النبي الاسلام كولي نو كتر تچابش مارول داغي اورتن وبشمير كبيرا واستيش تيداي وخبر اوك داي نہ ماننه دا شوا چې پړپړ کولې پکار بلکې خبر اوازه او صاف کوه پکار چې مخاطب پاغي باندې کنتو سبیحو ما نپل کول دی نپلوبانی در صبحی اطلاق کی ندا پدی ایمونہ سبت سرا چه تسبیحم یو عمر مستحب دیو دانا فلم عمر مستحب دی پاقاما قولا انا غزی صبحاتی نو پازدو محقی دا پورا قول زماد نپلونا اوکا چرت ما دالین دسترے نبی علیہ السلام نو وجلتے سره کولې خبر په شان د جنتی کول استادو نه ها عن الغلوطات باب باب به بیان د احتیاط کولو کی په پاتور کولو کی چې کله څوک په تور کوي باید چې ډېر احتیاط وکړي داګه د پدوی ورکولو مقصد دای چې مستبتی په عملو عملی او تا په تواغه غلطه ورکړه نو عمل غلط کړي دا د موفتی پر سر پیغوږي حدیث کې را ل چې نبی عليه السلام د غلوتاتن غلوتات د غلوتاتن غلوتاتن او موقتن په وزن دي غلوتات دا مشکلو وانت کې سوالات توي چې دیت زمون په پختو کې د مزغړ تقي وي او باروي کې دیتا اله غاز او ورډ یو تا کیس دیای نمونه خبری مشکل مسائل د دېنا مانا شونه دې نه دا, دا, دا, دا خبره معلوم شوه کدا زی ته یو سیتورنه نن جو ورکې دلہ پاکې زپې دنه اخ خبره نه وله علمتہ کنو هی رحمه الله ذلک لیدی چې چرته د طالب اليمان او د تلامیزو د تشہیذ د ذهن د دا پار داسې سره تمسلو ته پوښوسی چې خپل ذهن دې طرف تراواړې نو خیر دې دما کې به خلل خو یو خبره کوله سرړلاړو د بل چا کور کور خواته و اواز وړو ی راووت و سړی ورته و زماروره او زما د زویا زهلار ته به و چې راغلیدي پرزن دی د ښې دي سختتن دا سمخده داوی دیسی خبرواه که صدیوه نو آم بغوت شه بل علاقی ملکونت تره آغا, اغا... اغا... خزکره و اغا... نو آس آغا خزکره جو داو نو آغا ده بلار واقعیس نو آغا بچه وشو مو آس اولای بردیر مون پسر آغا نو داوی نمون کلامی اے زما رورا او زما د خزی زوی او تاسو به سو جوړلو لار ته ویو چې راغله دي پر زنده نه زوید راغله استاد خزی سختن خاونم دي مبدا چې ودی د جور سوچونه پکاري دا وغولو تاټه اره دینو مانس مانس او کچر د چا ته تشعيب ذهن د پاروي نو خيرته چنان چې ماي بخاري سي باب زکر ده باب طرح الامام المساله ان اصحابي ليخطبر ما عندهم من العلم تابع لن محمدي تاسو وي اور ذوال امامي او مساله په خپلو شاگردانو چې دا هغه د علم جواهرتيا مالم ابي ابي کې حديث ذکر کړي د نخلي چې نبيه رسول الله تقوس کړي او دو خیر کومه وانه مبارکه او طيبه چاله د مسلمان مثال لغی سر اور کړی دي او اغه نو وچی د عبد الله بن عمر وې زماده لري راغلو غټ خلقونه ما سوالوي ابیا نبی رسلم په خپل وجداد کې جری ونه دا اګه نه د استدلال وشو چې ک شګردانو تداځي سوالات شکر ولي تشهیز ذهن هوشینو دا ممنوع نه دي ابدیه نه حاضر ویونه اله <سؤال> وارد کی ابي داوود محمود علمانه نفحتی او خرجانا سبيل التعنت کما مانا تراغل داوود کی ندا محمود نه پدیتی دیش شونو تفوس کی پېدب کی نه یا نچرتنګ اولو شرم اولو د پاره خاصه ټول نه ورته مشکل دلته ده چې بام نه اتوقف او حدیث راوڑی منند دي سخت و سخت مسلول د دې ما په دې حدیث سره مناسبه د مناسبت د دې چې مسلو ته تاسو کول چې هغه مفتي په زين کې نهي د سبب ګرځي د پاره غلط جواب ا د باره وي چې مولا ان باعث کی چپنه شواد ا د دې مسله غلط اور کی جواب په دې مناسبت د ذکر راوړل شو بی سلام موچ د جوابور پر شو پهغیرون دی ګناې په جا چې په تو ورړي خو یاد سا دا په او چې دا می په لیپاستهیانو کې او یو مستی دغ نه ته پوس کړي مو مستی نې د هرچان تهپوس کې د م نهکی غه ته په ور کړه او د پیالو په پاګنای چې د په دګونه دګ د اوس د امبییان چېدي د په ات ک دا چې يم او تینه ته پوزنګه یي کور د گاونډی نه ته پوزک یي د خزینه ته پوزک یي وایره دا د امر لګري جمعه پسې وکونو هو کنه پېره نه نه مانی دا ګونا پدی مستقتی راو دا هغه چې خپل متن نه پتوناته برابر سره بر ده ته او غلط پتو درګو ګنه یې پالهه مختی چې غلط پتو ور کې دغه نسوکه هلاک شي زمانش کې دا مسله بابوته مکلی شي ایو محمد بن ایوب اندرن یامرن امامن دی نوای مدانه اوثمان ایک وی وہ جی رجا او مروان کارتن صاحب اور یہ کرایت من علم کرایت منی کول علم دغه حدیث ترکلې مو سنید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من سو ال علم ان ته تاسو شو د علم په اړه کې او په ټکللو الجمحه اللو ملی جام واګوونه دې تل واګه نور پر ذ قیامت نور واجبې تخلي تباتوي دین کامله مراد دی شارحین حضرت وی تدین اغه ضروري اله مراد دی ضروري لکه یو کس مسلماني یو بل نه تطوز او ته مسلمانای چلنه یو او منځ کې یو بل نه تطوز کې او مانځه چلنه نه او اغه مستحبات باندې څه غنيشته اځب پر دا غځي کې بل څوک نه وي او صرف مساله په د باندې او یو دریم څوک چې ګمو یي څه په داملې کوي لري چې خاو په مقصدې نه وي جواب ورکې او په دې توګه په ساده او په دې نه جوړي ته ګديد زمانه کړي د خلق داسې دي جاسوسي په تور باندې حکمرانانو مقرره کړي او د خلق نه غالي سوال نوباسي به اټکې عربی ګریټري نو پدمو mechanics تا تپاتې جذه له زمان علم په ځنه کې چې اسي زمانه خبري وبازو وبځي ته پیچوب کېږي او دې ځاله کنټرول وا دا حديث سندن څنګه بازی خل کو دي تا ضعیف ویلې او ځینو ورته موضوعي په دې کتاب کې نه حديث تا لري چې من الجزيره مولا فقيده ود حکم کړو یو بګه دا حديث لیکن حبیب بن حجر رحمه الله <سؤال> ویل دي چر حدیث په مختلفو طرق سره نقلله او امام ابو داوود جلدی کومه طریقه ذکر کړله نو اغه صحیح دي او حدیث صحیح یا موضوعی نه دي د کوم سبنی اسماعیل نه داغد ستاس هاي ستو راوی دي حماد ده دم اوچت راوی علی بن حکم ده نداو امام احمد بدبان دلا بأس قول <سؤال> کرده او رستا ابو حررد دا سند سایدی نور اصناد ندیر اجلی وعی کلام تحذیب السنند علام ام قیمی کتاب دی عون المعبود سیوزه نگی دن پاکی بیا پورا تفسیدات داری حدیث تک وین وین پازلند خو راول <سؤال> د علم نبی رسول الله او او د بشيتا سن او او د بشي د اګل جان چز د سن اوري وي مقصد هم دا او نبی رسول الله زمانه خې لمی د کي چي تاسو بیا رس تابعين او اغه با تب تابعين ته یو د سلسله چريږي دا تاسو ته ته تام دي د سلسله په داسي چلو کوو وګنا ان شاء الله دا بودلانه کومه حقیقت ده خو دا بودلانه دا حدیث مخیره وای زما دي پلاقه سمي كه الله دې ته کیستا په خود نه يو سړی ته لا بهتر دي ستاده د سلو او خان کې د قیمتي سيزو نامینه شو دے پر نوے واظن کړه حجه کنه اویان کړه حجه کنه حتا ان او الله الله علیه و سلم یحدثنا בלי تاریخ حتا یصبح ما يقوم الا الى الله حتا نو پس الا الى عزمی صلات مگر اغلوی پری زید منزته چه صار دین المراد اغا tarihi khabari tariqi وای وای د ان دې د دې د دې د دې د دې د دې د دا دل در زاده بارترل خپل پرکار دی انسان دا تلقیر دنیا پنیا دای سړی مبارک دا الله پیغمبر فرمای من تعلم علم چا چیزو کې زم ما دغنه یو وجه الله چلاته وله غریبانه دا الله رضا من تعالی يتعلمو نه ذکید الا کې به پری باندې اوردم دنیا سامان د دنیا از محجید بیا و نومی عرف الجنبوی <سؤال> دا جنت پورد قیامتیانی ریحاها دا عرف مانے وقتا دغا با هم دتا چکم لے نحسیدی عام محدیسین حضرات خودزید تاویل کی چرا سڑا با جنت تنزی یعنی دخول اولی بلکر دغا گناہ سزا با غسکی نرست بازی ایا که جنت تلاشی نوخش بیو او یابادی اکابر وی چې قیامت اورځباني وی یو خاص قسم ته خوشبو وی په میدان د محشر کې شروس صالحین ترازین خدا انسان په دغېنه محروب به په دې نام کې داولګول چې مما یبتغابی وجه الله چې غیر می دین دین نه معلوم شکه کوم دنیای علوم دي. کاغبانی <اقا> سوک دنیا گھٹی نو <گرتينو سن> پاکست قباحت مشتی <بالك> د دنیای کم <كم> علوم چری <جی> پاڑیو عیلم <بالك> اطلاقم نشکی داو آسی صنعات تنری سوک پا یو صنعات کی ماہرشی سوک پا بلکی ماہرشی اصل علم چری نو اغا فلعلم ما قال الله وقال رسوله و سواهما دورب من الحسرانی اغا بابن فی القصص بصرح. قصص بیان او واحظ تاوی پا دیگه دا حدیث تعویف نیمالک اشتیعی رضیانون قلقو چما در رسول از... اللہ صلی اللہ علیه و سلمان او ریدنی فرمائیلی لا یقصو بیان بناکی الا امیر مگر امیر او مامور یا مامور او مختال یا متکبیر مغسندین چیده دریق قسم بیانو نشو یو بیان دا امیر دا ټیک دی دا یو منصب دی امام دی مشر دی دویم بیان د مامور تی د غنایب تم ټیک دی خو جنہ دیوزه امام دی نه دا غنایب دی او اس رذینی غوډری د مختال متکبر کې دې زمانه کې ډیر خلک درس په پردین سلطان کیږي بوي یو غریب امامی او امام الحی امام الحي حق, حق. او دمرازی په غیر د اذن نه ولال به او په جنازې کې به اذن مخکړه او په لکه مخکړه دغه مختال ټول بعض محدثین د دې اشکال پیدا کوي چاله دا خود. امر شو لري چې د واعظ ارچا کار دي ارڅو پکې شو بیا تعبیرات کوي چې دا په وجود د امام کې مراد ده وجود د امام کی د امام نه بغیر او د بغیر کی مختال او زاده خبر کړی نه ګمغہی رہے محلہ چې پزکر پر ان ذکر تنفع المؤمنین نو مسلمان پریوانی مامور ده تر په د الله دو د خبرو د دې ضرورت نرازی دا دا خلکو ته مناسبو تعلق ساتي یو مملکت بارشان نو هغه مملکت امور انتظامی خیال وساتي یا بغذانو سكنایم کردې او چبل کثر ازین داوا عام حاکم برداشت دغه سی نورم د خلکو چې کم مناسب دي دا مدرسه دا مدرسه نه چاپ یو مان سم کړه نه یاخ بل <سؤال> دې خپل مشریابا دې تنظیم چریابا غوښنه وکړي اوس بل که سر دې کوتي وي نه برداشت کور دې کور کړه داسې ته همره خبرې دي نه جامی خبرې دي دې زمانہ کې ډیر خلک داسې بس ورزا او پجنازه کوي نه غوډو کوډریک په دې طرف نه غنښت او کمچې امام الهیدغه سېت نه پیدا کې او که چرته چاله ورنکی بکی بیا خان د اپ کو بارا پکم خبر امیر معمور او مختار دا ډیر اهمی خبرې دي چا سلطان کی ګوتی وال خګار نه دي خلک بری بار کی احتیاج هر سړی دا جنن سبب یو نه کیدو وجنه بدعت کوي سعودي عرب تلاشت چې د حکومت دای زنه بغیر تچرت دی بیان وکي ديزي دي ويه دي بیاولو دا نه دا د اسلامي حکومت طريقي دي هر چا بيان دا جو مبي دي و بيزاد بیانې مشرک و شرکيات بیانې دا ډېر کار اسلامي مملکت جي باقي دي خبر اور دا په جمعه باندې چې جمعه خدمتې مراد زه خبرم ده غوا دا یو حکم دی د انتظامی امور څاروستي کارڅو بیاند شروع کیدنه ردیف شوې ابو سعید خدری زان اوې زان سم په جماعت کمزور مهاجرینو کی بعضي بديو کی په ټاولو خپل زان په بازی سره د بربندوالینه یو قاریو چې قرآن وی قراته په باندې کونی وې نبي رسول الله عليه السلام راي د مخاطب ودي د کلاود د پیغمبر قاری چوبش نبی رسول الله سلام واچو به وی ما کوم ته سام کوه انغوي لید اللہ پیام بری نوکان قارئ لنا یقرئ علينا يقاريو <تصفيق> زمانه قرا و الله كتاب تو وقخود الله سوغره خلاص درس قران کی وزخو دشمنان ن قران دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله الذي جعل من امتي دغه کمال <سؤال> سیبطون الله غذات درې چې ګرځوالې زمما په امت کې هغه څوک چې ماته امر شوی ریزان مضبوط کمن دا غو سره واصبر نفسه جماعه الذين يدعون ربهم بالغداه ولش نو کنه تو رسول الله سره په درمیان کې لیا تلبی نفس په نه برابر کې خپل ځان مونږ کې په چاته لري نيز دی سم مقاله دې به شار په لږه کله کنه په تحلقونه ولږه حلقه شو کړې شو چې پیره وبرزت وجوم دې موږ نه کار شو له رسول الله صلى الله عليه وسلم ته هي سمرخ ګوري خلاګو دا چې السلام موږ نازل د طالبان چار پیره ارمن جده او د حالت موږ تراله الله قالوا ما رأيت رسول الله عليه السلام عرف منه احدا ماتنو معلوم چه نبی علیہ السلام پی جاندو پری کئو پس بو سعیدوی غیری سوا زمانہ غیبو نپویدو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اب شیرو زیر و علیہ ماشر سارا علی کلمہاجرین اے جماعتا دملنگانو مہاجرین بی نور تامیوم القیامة ورانا تام, تام سرپ اورز قیامت کی اگه دار جتد خولون جنة قبل اغنیاء این ناسی بینیس بیوم تازو داخلی جنتا مخیده مال داران و خلقون نیمورز و ذالک خمس و میاعته سنه در پینز سوکال مخیبازی مخیبازی دارت و دنیا دارت و نپسخیبازی دنیا و آل سرائب پینز سوکال پس جنتا ایس خوش قسمت در اگه چ پاک دا تعلق د ارم دین او د قران څخه پیدا کړي حالت د قربت او د پخري اینځه سوال کله ما کی تل خبره خونه دی اینځه کاله نه پیځور دین نه پیځمه عشق نه پیځه سوال دی لري کا په یو کې چې پیځه سوال او مرشته لوی سعادت د قران کریم نه درس خبره وشو وای رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و آله فرمایلی انا قورج ذکینا ما قوم یقومون یقرؤون الله تعالی جل جلاله دیمن صلاه الغداه بسهرنا ماذنا تا تطلع شمس نو درا خط پوری داڑ پر پسندی مات درین جزاکم سرور بچی سرور غلامان د بچو د اسماعیل علیه السلام یعنی خالص عرب او جزاکینم یقومون رجالی ان الله پاک د نمازې تر ترپریوت نور پوری دا پسندی مات چې سرور آزاد کم دغه په دې کې د دوه وختونو په اهمیت ترې اشاره شو بیا پرې دوه وختونو کې د غد الله یاد او د الله ذکر بعض خلک تدین هڅه کوي نه استلالني سوي دي نه ذکر ثابت شو لا انا قد ما قوم نذكرون الله خو دې ته نګرځي مخیر دین شو دې چې را ذکر سو فكنا نستمع الى ارديو د ذکرونو چې هو کی کون اثرونه واحد اگر ذکر جده اینا نحن نزلن ذکر و اینا و من عن ذکر ف له مایز نو پاکی برستنگ دید کذالک آتت که آیاتونا پنسیتا و کذالک ریومان نو ذکر نو قرآن مران چه که نمده قوم سرا چه دیو قرآن وی سهار نتر نور درا خطو پوری آلا ذکر نور حدیث کم حدیث کر کې ترجمه او باست دي ديه ديه مناسبت به واضح دي ذني خلک دا دا ظاهري ذکر دي یو خل حلقه سوال لګي نو به هرڅه حدیث شي کې باب سي مناسبت نيشت سړيا يا سړيا قرآن درس نه تاريخ خبر ذکر اخر او کته روس حدیث تهوري دي کېدايه خبر را لاله عرب ده غنو کې امام سي کې ووي ان را و احمد <سؤال> شعبی ایمام سے ویدہ حدیث او مبالغ محمون لے یعنی که بالپرد <سؤال> عرب غلامان کے دے نغوب آزادے کی سلور و قصانو کی سمر سواب دے دانا سما تداغی ندیر پسند خواہ دا حدیثه بلاینی مسعود مشور حدیث ابن بخاری منقل کړی مسلم ترمذی ټولو جماعت نبی علیہ السلاموی اقرا لسوره النساء ما ته لپه مرته ته مهاله چې قرآن په تا نظر شوی نبی علیہ السلامي زو قوم چې زو امر دې درته خپل غیر نه غره نبی علیہ السلام په خپل قرآن وی خلق وو ته گو خو دې ناندې دا خبره موکلا چې بلې ويو نه بي السلام <سؤال> او توګه امیت ته اشاره دا چې تاسو زوري نه چې خامخه او چت بي ويو نو بقره عليه ما او له سوره بي دې زور کې فایذا جي انا من كل ان مي شهيد ما سر پر تکو ان بيره سمدوانو سترګونو اوه کيتلي اثر پکړه ورته مسله مخه سوازه دا دغه دغا قصص او بیان چې کې نتبه ده قرآن بیان که نور بوتا وقخو ده او دا چت زی کر او دا کم چې هو هو دی دی زی کر بکنیشتے چه بزار سرده دی سر وحی وزان دیرا او ځان دی را او سوک بکی چه کم دیونه حقی که او سوک بکی او سوک بلس داز آگا چکوڑ توب دی